регулярно їздить на море відпочивати. Розкидав час і їх по різних містах, і мрії їхні. Якось Антоній, давно це вже так було, звернувся до Сергія з проханням надиктувати трохи своїх віршів на диктофон. Мовляв, поезія може лікувати душі. Хотів давати своїм пацієнтам слухати вірші. Сергій стинув плечима, йому було не шкода. Зрештою, якщо його вірші не потрібні здоровим, то, може, хворих зцілять. Анатолій час від часу звертався по нові вірші. Сергій надиктовував і пересилав другу. Той казав, що частині пацієнтів вони направду допомагають, дарують спокій і врівноваженість. Сергій і вірив, і не вірив. Читав статті про вірші і психічне здоров'я і дивувався, чи дійсно так може бути. Те, що слова вбивають, він знає, але щоб лікували. А він ще Терезі дивувався та її фахові. А сам начитує на диктофон вірші для тих, хто не знає, куди подітися зі скалічною душею. Як вони їх слухають? Просто, байдуже, усміхнено, засмучено. Пробував уявити. От лежить, наприклад, дівчина в навушниках і вслуховується в слова, які промовляє «Ні, уже не він, а його голос». Засинає під нього? Ні? І чому вона там? Ех, краще про це не думати. Ніколи не питав Анатолія, хто саме слухає його вірші. Не питав, що з ними трапилося, що вони змушені слухати вірші не на презентаціях, а в лікарні. І скільки їх таких? Іронія долі. Мабуть, ніхто з них у своєму житті до лікарні не відвідував літературних презентацій. А може він помиляється? Може, все по-іншому і взагалі так, що й уявити неможливо. У свої книги, правда, Сергій не включив жодного вірша з тих, які надиктовував. Нехай то будуть тільки їхні вірші. Його таємниця, до якої він нікого не пустить. Занадто це все приватне і щемливе. Тереза зрозуміла б. Йому здавалося, що вона, як ніхто, зрозуміла б його мовчання. Звісно, якби знала, про що він мовчить. Вона так і не перетелефонувала. Він теж. Не хоче з ним говорити, то нехай. Дасть їй трохи часу, а потім зателефонує ще. А потім ще, поки вона не візьме слухавку. А якщо таки не візьме, то писатиме їй листи. Він знає, де вона мешкає. Ні, не електронні писатиме, а паперові, аби вона усвідомила, що іноді достатньо зовсім трохи часу, аби зрозуміти, що хтось комусь надзвичайно важливий. Сергій дивився на чистий аркуш паперу. Він завжди відчував якусь незбагненну тривогу, коли на аркуші не було ще жодного слова. Коли ж з'являлося, бодай, одне слово, заспокоювався і далі працював спокійніше. Із появою комп'ютерів тривога не зникла. Він так само дивився на моніторну сторінку і заспокоювався лише, коли з'являлося перше слово. Так і в житті. Головне – зробити перший крок, чим би ти не хотів займатися. Усі наступні кроки будуть легшими. Але чому Тереза не хоче з ним говорити? Будь-яка романтика ране чи пізно закінчується. Особливо, якщо вона в таких нездорових умовах, як наші. Ти просиш дивитися на світ простіше, а я не вмію. Ти просиш не ускладнювати і дякувати за те, що маємо. Я нічого не маю. То за що і кому я повинна дякувати? За порожнечу? Хіба тобі зле запитував? Мабуть, якраз тому, що було занадто добре з тобою, потім було занадто зле без тебе. Можливо, чоловіки інакше це все сприймають, аніж жінки. А можливо, якби я мала чоловіка, і ти був би моїм коханцем, а не коханим, то дивилася б на цю ситуацію так само, як і ти. Але було так, як було. І це виснажувало і втомлювало. Розповіла двоюродному братові. Питала, чому так? От є він, вона, шалено кохають один одного. То чому не разом? Чи не занадто кохають? Чи не занадто шалено? Чи зі мною щось не так? Відповідав, що все так зі мною. Не так, що не з тим. Бо не покинеш ти заради мене свій затишок та спокій, якою б не була любов. Казав, що треба то все лишати і пробувати знайтися в цьому житті без тебе У тебе теж таке є? Було Хіба ти не кохаєш дружину, дивувалася, бо ж завжди заздрила їхній родинній гармонії Кохаю, мені з нею добре То чому? Не знаю А все ж таки, заради відчуттів Яких?